«Ви... ви... хто?» – боєско поцікавився я, все ще тримаючи руку на даровиняці, котра одним кінцем лежала у вогнищі. «Я... Черо еспірідаєййон!» – донеслося із тембрів. Чверть хвилини ми мовчали, зрештою, не вигадавши нічого кращого, я дурнувато бовкнув. А мене звати Макс. І я сильно змерз. Після цих слів Чіро неначе трохи попустився і зробив кілька кроків уперед, вступивши у коло меготливих вогняних відблисків. Він все ще тримався осторонь. Однак тепер я зміг його краще роздивитися. Непроханий візитер виявився літнім перуанцем з рідким посивілим волоссям, а як зачесаним назад. Округле черевце надавало його статурі ще більшої недоладності, ніж мені здалося на перший погляд, а кумедне набрякле обличчя з приплюснутим носом і обвислими щоками чимось нагадувало морду добродушного французького бульдога. Підстарковатий горлопан, лебоні сам це розумів, а тому, щоб надати собі грізного вигляду, страшно хмурив брови. «То свистів, я питаю, ще раз гаркнув незваний гість із пустельної чорноти. «Це... це я свистів, несміливо проказав Тьомик». Чиро Еспірі несподівано пом'якшив і підступив у притул до багаття, відкрившись нам у повній красі. Ніякої зброї, важких чи гострих предметів він при собі не мав, а тому, зрештою, я відклав поліняку. «Я б радив вам бути обережнішим і не свистіти багато, сеньоре». Ремирливо пробурчав потішний перуанець. Це може погано закінчитися. Чому здивувався я? Та жив тут у нас кілька років тому один придуркуватий. Відмахнувся чиро, ніби показуючи, що то довжелезна історія. Однак не спинився і продовжив оповідь. Страшенно нерівноважений чоловік був, геть звикнутий на скарбах, вічно діймав усіх, розпитуючи про золото та діаманти, які, нібито закопані десь у пустель. Бувало, зведеться так, що аж слина в роті тече, мов собаки хворого на сказ. А очі вилазять за орбіти, крутяться в різні сторони, яку. Гекона, страшно навіть згадувати. І не переведе, господи, сеньори, йому щось перечити чи заважати. Міг з кулаками на тебе напуститись. Словом, дурний був хлопець. У нього і прізвисько було відповідне. Скажений Біл. Скажений Біл, перепитав я, то він був американцем. Зовсім ні, синку, – відказав наш гість, зручніше вмощуючись прямо на піску по той бік вогнища. Було видно, що старий любить ляси точити. Був такий же американець, як я, Ефіоп. Його справжнього імені ніхто не знав. Але за походженням він був перуанцем, щоправда, з домішками індіанської крові. Подейкують, що білова бабця причвалала в ці краї з якогось далекого амазонського племені, а скаженим білом його охрестив компаньйон, разом з яким вони шукали золото. Отой вже був стопроцентним америкосом, лисий, худий і нахабний, величало його Джек Бобсон чи якось так, хоча поза спиною у нас усі називали його пацюком, через неймовірну кістлявість, та додавжелезний ніс. Позаду мене прозвучало тихе жжжк від наметової блискавки. Розбуркана розмовою Маруся, вийшла до багаття. Кілька секунд дівчина ніякого переминалася з ноги на ногу, наче роздумаючи, чи їй приєднуватися до нас. А потім, цором'язливо поправивши розкошлені після любощів кучері, опустилась на присядки коло вогню. Тьомик присунувся ближче і обійняв її. По правді сказати, продовжив Чиро, скосо зеркнувшись на білявку, у тому, що трапилося згодом зі скаженним Білом винувати саме пацюк. Біло навряд чи можна було назвати нормальним хлопцем. Вічно він якісь коники викидав. Однак до серйозних конфліктів ні разу не доходило. До появи американців у наших землях напівкровка навіть і думати не думав про скарби. Хлопець з химерами казали про нього, але не буйний. А потім якось чорти занесли до нас довгозюбого Боба Джексона, чи як там його, словом, пацюка. Він приїхав останнім вечірнім автобусом з Іки. Виліз звідтілювесь у пилюці, пом'ятий, голодний. Завалився в найближчу пивничку і з порогу заявив, що шукатиме золото. На розпочатку Вельмен ним зацікавився. Думали, геолог-розвідник, який рознюхав якісь дотепер нерозвідані поклади дорогоцінного металу в пустелі. Однак скоро виявилося, що Джек Бобсон – ніякий не геолог, а звичайнісінький аферист, оскільки говорив він не про природні родовища золота, а про скарби, які нібито закопані десь посеред пустелі. Така в того америкоса манія була – вишукувати місця, де можуть ховатися стародавні багатства». Падали чутки, що в нього колись була дружина-еквадорка. І це певною мірою все пояснювало. Адже то загальновідомий факт, що всі еквадорці просто звихнуті на скарбах. Мабуть, і вона і наплила йому історії про нещисленні багатства, котрі протягом багатьох століть ховали в нашій місцевості інки, конкістадори та пірати. За місяць чи півтора пацюк якимось чином зблизився з Біллом, той дурноватий став єдиним, хто повірив у теревені зальотного американського довгоносика. І вже вдвох вони взялися ниж проти околицею в пошуках скарбів. Відтоді, бідолашка, скажений Біл, почав помало змінюватись в поганий бік. «А все ж таки, чому пацюк прозвал напівкропку?» «Скаженим білом», – перебив Тьомик розповідь старого. «Чому біл, точно не знаю», – чесно признався Чіро. «А скажене це через неприродний хист до земляних робіт».